Så er jeg færdig på badeværelset, og du må gerne hjælpe mig over til sengen. Det vil jeg gerne. Sådan. Tak. Vil du være sød og tage mit høreapparat ud? Ja, selvfølgelig. Sådan. Hvor skal jeg lægge det? Du kan lægge det her i skuffen. Men mine briller. Hvor er mine briller? Tror du ikke, de er ude på badeværelset? Jo. Nu skal jeg hente dem til dig. Værsgo. Tak. Du kan bare lægge dem her på mit sengebord. Sådan. Så skulle alt være på plads. Ja. Kan du selv komme op i sengen? Ja, hvis du lige vil være sød og hæve hovedgæret. Selvfølgelig. Det klarede du fint. Ligger du godt? Ja. Skal jeg tænde din sengelampe? Ja, det må du gerne. God Godnat. Sov godt. Tak. I lige måde.